kila kosa lina mazingira yake sasa mimi siwezi kuzungumzia ma mazingira yaliyofanya lindi watangaze nikayafananisha na kwangu mimi wakati sijui kule kwa nini walitangaza e, mimi nafikio ni hukumu kwa mimi tu bila kunilinganisha na wengine kwa sababu kwa mimi hujatangaza sasa mi ndio nitakuambia kwaomba kwa mujibu wa kifungu cha saba bado sijafika mali saba kuna hata liye ni kumba, una mtu bada kwa hakuna hata ile hojiwa kwa sababu issue ni kwamba unamtangaza mtu baada ya kuwa umemhoji yule ambaye ni suspect E, ndipo natangaza kama jamuhoji huwezi kutangaza sasa sijahoji hoji suspects sasa nitatangazaje kwa ina inaniwea vigumu lakini jambo la msingi ni kwamba tunachunguza tuhuma hizo za rushwa ambazo tumezipata sasa mkoa unataka takwimu ni nyingi sifiki ni kidogo kwa mkoa mzima ni malalamiko moja ambayo tumepokea katika kipindi chote cha kula za maoni. mengine tuna kazi, kazi tukapata ushahidi kuna mengine tunaendelea nayo Nengine tunyafanyia kazi hayana ushahidi. Kama niliwaelezeeni kwamba kuna wakati mwingine mtu anakuambia maele fulani alafu unafika pale amnakii. Alafu wengi wana tadagari kweli jamani. Kama tutapata ushahidi tuwafikishe mahakamani. Lakini mpaka hivi tunavyoongea hakuna mtu yote ambaye uchunguzi unaonyesha kwamba tamfikisha mahakamani kwa sababu tunaendea na uchunguzi. Alafu fikirie kwa mfano ni wewe wewe yani, unatangazwa tangazo tu wakati ushahidi haupo. Unaona unaisikiaje? Kwa sababu hapo wengine wanapenda sana kumsikia fulani. Unajua kuna mmoja amezungumza hapo kwamba katika hizi michakato hii kuna fitina nyingi sana. Halafu kuna kukomoana kwingi sana. Kuna kuchomeana taarifa ambazo si hii kwingi sana. Kwingi sana. Kuna taarifa fulani kuna mtu alinipigia simu. Tena sijui yule mgombea kama Mungu alimuongoza tu sijui. Mimi alinipigia pigia simu yule mgombea, mgombea mmoja. Akaniambia maana tatakuwa mahali fulani na nina nina nina ningakangeoke okay, sawa. Sasa bahati nzuri mimi nilifika ilo eneo. Lakini mtu kanipigia simu mgombe pale kwao wanagawana wana, wana, wana, hela. Nini nipo pale? Ndio ndosawa so, kwamba mimi mbe, mwingine aya jamani. Kina ni